Fredagsfrallan med Jan Holborn God morgon, önskar Hits FM <skratt> ah, God morgon, god morgon Och det där, är det Vi blir lite gamla jinglar idag För nu är det nya Fredagsfrallan med... Ja. Programledarduon duon. Johanna Lind. Hej yes. Johanna och hey. Jan Holmå. Gud vad kul. Vi kommer vara er gäst eh, på frukostbordet. Vi kommer vara sorosfröna er fil. Vi kommer vara pumpa i er Ja vi kommer vara valnötter <laughs> Ingen inte för nötter eller Igår så var vi på nej. Och fiffna. Nej ingen oh, inte nötter. är nej. känsligt nej. tema. Låt ingen oss säga vi är helt Nötfri enkelt bara Russinen i kakan. kan kickstart! Ja, eller hur? Jag kan inte sitta still. Hej, hej, hej Johanna, vad kul att se dig. Ja, det samma. Holmbom och Linde låter ju faktiskt ja, det. som, som ja. det låter som en advokatbyrå, men det är ganska långt <laughs> ja, därifrån egentligen så, ja. Ja, ska, vi, ska vi bara liksom göra någon form av programförklaring? Mm ja Varsågod. Ja, tack så mycket. Det äh, var och, och, och, och kul att jag fick den. Ja. Det här är ju en morgon, morgontidig talkshow mm. som heter Fredagsfranland. Ja. Som du har kört solo i ja. några, år, hur, ja. några år. Jag började jag 2007 faktiskt. Just det. Så det är några år nu. Ja. Och nu känner du att du behövde lite. Ja, nu nytt. Behövde jag. Och, och då ville jag inte ha en sidekick utan ville jag ha, liksom, ha en jämnbördig programledare. Så tänkte jag. Jag blir så glad. För att, <laughs> det är ju faktiskt så. Jag har ju varit här. Ja, och kickat. Och då är det ju så att det har ju varit kanske så här, När du inte hittat någon annan gäst, då har jag ju fått frågan ja. kanske torsdag kväll. Så det ja, vi ju nio: Kan du komma imorgon? Och då kanske det någon gång kommer känna så här, Åh, men det kanske är så att vi egentligen inte vill ha mig utan du måste ha någon. Men det, så har det ju inte varit. Ja. Men nu, nu ställer jag, jag, inte... jag ställer fråga, jag ställer ju rätt frågan till att många innan som tackar nej till ja, <laughs> det. Nej, det det, det, det, det det gjorde jag <laughs> faktiskt inte absolut Men nu inte. Så, så känns ja. det som att ja, det är ja. jättekul. Men jag tänker så här, mm. idag då med tanke på de gäster vi snart ska se ja. in, det är lite glam och fest här nu för den ja. nya föreningshallen. Ja. Jag är lite ängslig för att här att, liksom, att nytt kanske är ett litet, äh, här, nästan skällsord i den här studien den här morgonen. Vi kanske ska säga Bättre begannade Fredagsfällan. Ah, ja, du är jag inne på, på den svängen. Ah, okay, okay. Men kanske då är det nytt, men, vi, men väl, väldigt, oh, väldigt hållbart. Nu blir det så moraliskt påsmål redan här. 10 ja, minuter. Ja, över. Vi fanner ner. Vi är ah. nya, men vi är, vi är väldigt hållbart men nya. Nu, en mm. sak som vi inte är du och jag. Tycker jag i varje fall. Mm. Vi är inte sopor. Nej, absolut. Och ändå inte. Ändå ska det handla om det på ah, något det jävla sätt. Konstigt, men... ah. Ja, vi lyssnar. Här sitter jag på en soptipp på skådar med dystert kring Bland trasor och tombetäljer och många andra ting Det tilldrar en tår på kinden jag fylls av melankoli För var då blir det bättre men bra aldrig bli För var då blir det bättre men bralar aldrig bli Medborgare ur spår i tiden det hävdar jag bestämt Törhänden i jagar standard jag jäkla vilket skämt den varan är så som sopa som man häftigt försöker ta Och för vardag blir den bättre men den blir aldrig bra För vardag blir den bättre men den blir aldrig bra Bakterier och basiller finns finnas i varje vrå Medborgare du kan ej se det men det finns där ändå Den ena ger dig astma, den andra kolera Har du den kanske du blir bättre men du blir aldrig bra Kanske du blir bättre men du blir aldrig bra Till det finns ju så många varor som människan inte tål Herr Karlsson är svag för kvinnor, Herr Andersson för alkohol Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati För vad blir den den bättre men bra lär den aldrig bli För vad blir den den bättre men bra lär den aldrig bli jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor emot. Men radioaktiv klod av radioaktivt sot Är värre än tusen dödar i hetaste Sahara Ifrån den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra Ifrån den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra Tack goda råd, är dyra och dyra är säkra don Förslagsvis ett vandrat soltak som kostar en halv miljon Men vart ska du detta vägen som inga miljoner har? Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra Som aldrig får få det bättre och knappast lär få det bra Jag skådar blått falska varor vart en jag i kring mig ser, och jag kan inte släppa tanken att allting är på ner. Och var är det stora dundret som en gång ska dra förbi? Innan dess kanske det blir bättre men bra det aldrig bli, innan dess kanske det blir bättre men bra det aldrig bli. Bredast med Jan Holborn. God morgon, önskar HITS FM. Ja, men det är ju perfekt Johanna att börja med Cornelis, eller hur? Ja, det var mysigt ja. mm. eh, ballad, Balladen, ballad på en soptipp Och det är ju det är perfekt, för vi har ju gäster i studion Ajamän, ajamän Nu ska det snackas trash Nu snackas trash, <laughs> trash -talk, ja, jag måste ju ställa ja. frågan nu då Decibel Salén, nytt eller begagnat? Begagnat, helt klart. Begagnat, helt, helt klart. klart. Ja. Och Ann-Sofie alltså, sa den här, nytt eller begagnat? Jag helst vill, jag är begagnat. Men man blir ju sugen ibland på det nya. ja Men då är ni lite sugna på oss, men så föredrar ni Janne då, som är lite sugna på mig. Som är jättebegagnad. Så det har vi lite blandat. Men det där är, att det är intressant för att tittar du på arbetsmarknaden, då skulle vara nytt inte begagnat. Mm -hmm. Där finns det sådana här åldersdiskriminering brukar man ju prata om. Ja, att. Är man liksom 47 plus, då är man körd. Är så? Jag har ingen aning, jag har inte varit Jag har ingen aning, jag vad det betyder. Alltså. Nej. Men nu ska ni faktiskt få presentera er på, på, på riktigt. Ann-Sofie, varsågod. Vem är du och vad, vad jobbar du med? Ja, tack. Eh, ja, men jag är miljöstrateg på Trondås kommun och eh, jobbar med miljö- och klimatfrågor. Eh, det långsiktiga arbetet yeah. i kommunen. Ja. Yeah. jag din... jobbar ju faktiskt inte på samma avdelning det är typiskt kommun man tycker kommunen är ett företag, men när man sitter och, <coughs> och pratar förstår man att det är det inte. Det är Vilken avdelning tillhör du? Vad jobbar ja, du med? jag, jag tillhör ju via avfallsavdelningen där jag arbetar som eh, avfallsstrateg. Yeah. Och mitt huvudområde är ju avfall och miljöfrågor. Eh, Ja, så nu går det deras beröringspunkt. Den här morgonen är ju ett projekt som handlar om sopor. Ja, men ja. det är Det fanns en film som kom 1981 som hette Sopor. Ja, det men det är inte den det handlar om, kanske. Har ja. du inte sett den? Den är Nej. jätterolig. Det handlar om barn. Det är Hasse Tage, ja. eller Tage Danielsson. Svenska ord som har gjort den. Den ska ni se. Den ja, är, det är skitrolig. Se. Det är barn som gör som gör revolution det. mot att, liksom, att det blir så mycket sopor i Sverige. Ja, så det, det, så det är gammalt då, skit. Redan det då, om. redan då. Alltså. Men ja. kort nu då, kan inte berätta för det här är ett socialt sopprojekt kan man inte säga så. Jo, precis. Ja. Vem vill börja? Vad handlar det om? Varsågod, Isabel. Ja, det är ju ett projekt som går ut på att vi ska få deltagarna att klättra i avfallstrappan. Och den här avfallstrappan åskådliggör ju hur vi ska hantera avfall i hierarkisk ordning. Just det, och ni har ju... bjudit in deltagare, frivilligt. Ja. Ni har inte mutat någon, det får Nej, absolut precis. Det. Är frivilligt deltagande i det sociala soppan Ja, uh -huh. precis. Det. Och olika hushåll. Ja, det är två interna verksamheter och tre familjer faktiskt. Uh -huh. Det är två villahushåll och ett lägenhetshushåll. Uh -huh. Uh -huh. Okay, men vad ska de göra då? De kommer få utmaningar som ska få dem att klättra i den här trappan. Då. det är fem steg. Uh -huh. och så... Är alla längst ner när de börjar? Eller eller nej, det är, det, är mm. Ja, mm. Mm. det är väldigt olika. Ja, det är väldigt olika. De har ju fått placera ut sig själv i trappan då, vart de står idag. Ja, ja. Och syftet med det här projektet är ju att få dem att, genom utmaningar, att klättra i den här trappan då och se ja. vart de kommer. Så om man, är, om, man om man är längst ner, det låter ju mm. som att då är man sämst, eller hur? Ja. Det, så det, ifrån. det är därför vi inte namnger någon. Nej, nej, nej, nej. men då, då, då gör man inget liksom. Då slänger man allt. Ja, Innan alltså... man ens har ätit upp det. Liksom. <laughs> Längst ner är ju deponering. Ah, okay. Och då det bara... är att man lämnar all... alltså, då hamnar ju allting på soptipp. Ja, just det ah, just är en det. väldigt liten dag. Allt idag. Ja. Ja. Ähm, nej, Fast brännbart är ju steg två. Ja, oh, deponering är ja. det där man ska täcka över. Det som <laughs> inte går, det är så mycket som inte ja, är brännbart. Ja precis, så det är ju mm. bara keramik. Ja precis, ja. Så det är ju väldigt liten del som hamnar på deponering. Guldfiber, det är deponering Guldfiber. tror jag. Guldfiber, ja. ja, det Ja, jag uh -huh. tror det. står har ju alla hemma. Ja, det, alltså. ja, det, är det är till och verkligen hus. Ja. ja, just det. Men är det, är det så alla bra att elda upp soporna då? Nej, det är ju steg två då. Okej, okay, ja, det ser jag. Jaha. Vi vill ju till wow. steg fem. Oh. Ja, ja. Ja. Men det är ju det vi gör mest idag. Vi eldar ju i alla fall. Och det blir ju till fjärrvärme och, och el. Men mm. vi vill ju komma uppåt. Mm. Och det är ju väldigt dyrt att bräna ja. sopor. Alltså kostar mm. väldigt mycket mm. för oss som... Mm. Och och allt. För, för bränner vi sopor i Tranås? Eller? Nej, det i utan, utan vi får betala. Liksom, det går till Tekniska verken då. Eller Nej, till Jönköping Eksjö, kanske. Faktiskt. Eksjö? Där ska de väl inte elda? Det är ju inte det här stad. <laughs> ja. ja. <laughs> <laughs> men du, Sophie, var det svårt att få folk att vara med i det här projektet? Ja. Alltså, får de betalt? Eller är det bara så här? För att, varför är man med i det här? för det, Man blir ju jobb, ja. tänker jag. Nej, vi vi annonserar det lite på Facebook. Ja. Mm. Så de här villahushållen och lägenheterna har vi fått tag på ja, genom, genom det. Ja, Men, att be snällt. Ja. Ja. Och sen har vi ju två verksamheter med internt då, i kommunen. Då. Ja. Så ja. Där har vi lagt ut då på vår anslagstavla. Alltså vår interna ja. sajt. Och, ja. Alltså verksamhet är typ en arbetsgrupp. Eller alltså en hel, inte en ja. förvaltning, det är jättestort. Utan ja. någon, någon form av arbetsplats ja, eller någonting. En, ja. en hel en hel arbetsplats. Ja. Mm. Var, det, var intressen stort för det här? Nej, nah, både jag och nej. Ja. De som har anmält intresse har ju haft något slags miljöintresse sedan innan. Ja, det. Mm. det har ju varit väldigt svårt att nå de som inte har haft ett intresse. Ja, varför ja. är de med? För att de vill bli bättre och ja. lära sig mer. Liksom. Precis, de vill ju göra någonting mer. Ja. Även man om man är ett fint pris. <laughs> ja, en tomt. <laughs> en kexjoklad kan de vinna om att tipsa om en tycker Jag har ja. jag, jag tipsat om hur många som Nej, men alltså, nu vänta nu. nu, ska vi, vi, har, nu har vi, vi har klart av det första steget. Det var deponi. Mm. Då, liksom, då är man bara alltså, och Det är nästan omöjligt. Ingen klarar ju av det idag, höll jag på att säga. Liksom deponi. Alltså, jag, menar, jag, menar, jag menar Det är svårt att, att vara ja, så, så, så kallad. Liksom, va? Men sen hade vi någon nästa. Då, då ja, det var det som brännbara påsen. Där är väl kanske de flesta. Eller? Mm. Ja, väldigt mycket. Alltså det, det som hamnar i den brännbara påsen går ja. ju dit. Eh, och sen har vi ju steg tre som Vad är, är materialåtervinna. Och det är ju när vi sorterar ut förpackningar sorterar ut matavfall oh, just det där borde väl de flesta vara tänker jag i ja. alla fall villa hushåll som har Vad då jag, jag, är inte, ja, jo ja men det tror jag. villa hushåll tror jag är på steg tre generellt. Man har sina burkar. Man, ser ju, man åker och pantar. Ja. Man har det sina kärl i garaget i, och Johanna, för Decibella har ju gjort en kartläggning här och ja. och, och, och, och, <sussur> den är ju bättre. Ja, där om de är generellt bättre än de man har plats, Man har plats för att sortera ja, ut, för mask, Det är ju metall och det är plast ja. och det är glas och det är kartong och det är ju ett plockmät Men om man har ett nytt universum. Ja, men jag kommer till dig sen jag det. Ja. Han har sån kul att lära. Alltså, nu fick jag så väderleksångest. Ja, ja, ja. Men om man har också barn som börjar komma upp i förskolåldern. Så här, de är ju nitiska. Här slänger mm. man inte en kapsyl Nej, i fel är Ja, För då, då brakar det lös. Ja, Men det är ju väldigt positivt. Det är ju vår framtid. Absolut. Så det är ju... Självklart att de ska kunna det. Ja, så den stora massan befinner sig alltså på steg tre, kan man säga. Och det måste vi ju bara säga innan uh, att ja, men det är ju, vi har ju en lag som att vi ska. Mm. Så alltså, mm. det Ja. också. Herregud, här får jag inte säga för mycket då. Vi ska prata mer. Jag blir, blir alldeles upprörd. Vi behöver vi behöver lite liksom, andas lite här jag get around round round get around i get around yeah get around round, round. i get around i get around i get around i get around i get around i get i get around i get around i get around i get i get around i Never been beat. Fredagsfrålland. Ja, fredagsfrålland. Oh, wow, yeah, my friend. Hörrni, morgontid i radio, talkshow med yes. Johanna Lind och Janne Holmbom. Yeah. Du, Johanna, vi pratar ju, vi pratar ju eh, sopor här nu. Ja, och, är och det... lagbryter det här, ja. nästan allihopa. Det ja. kommer vi fram till. Och så säger, det spelar ansvar om säger att, att, att vi blir bättre och bättre på det här. Ja. Mm. Men ändå så läste jag faktiskt i tidningen att att soporna har ökat med 50% mm. sedan 1990. Och ändå blir vi liksom duktigare på. Men ja, vi är kanske är duktiga på är hantera, ju. men sop. Uh -huh. Mängden blir mer ändå. Ja, precis. Det där har ju med vårt konsumtionsmönster att göra. Oh. Alltså, vårt stora problem är ju inte att material återvinna eller utvinna energi av avfall. Det är ju mängden avfall som är vårt stora problem. Uh -huh. Och det har ju, vi är ju kopplat till konsumtionen. Mm. Vi köper för mycket. Uh -huh. Ja, precis. Uh -huh. vad man säger, Och Sverige är ju, vi ligger ju nästan i topp. Alltså jag tror det var Belgien och Tyskland som är bättre än vi. på och, uh -huh. och, uh -huh. och så här. Uh -huh. mm. Men vi är ju i topp på att hoppa. Men är det inte också så här för jag tänker så här, jag tänker att det finns ju någonting som heter producentansvar nu eller Aa. nu va? Alltså att man ska egentligen de, man ska kunna oh, oh, hur är det där som producent har man ansvar för att kunna hantera förpackningar och sånt. Är, Aa, är det inte något sånt där va? Okej, jag menar med det visste inte jag vad innebär det? Nej, men, ja, äh... men egentligen är det så här, jag så här, man ja. köper, jag köper ju sensodyn för jag då illar inte i tänderna nej, nej. och den, det fina med sensodyn är att det inte illar tänderna utan det, det är en, en tandkräm som inte har en kartong. Ja, just det. Ja. Mm. Utan det är liksom tuben i sig mm. är tillräcklig. Mm. Annars är det ju liksom så där jag tror att det är rent logisti logistiskt att det är fan mycket lättare att stapla fyrkantiga saker än att, än att liksom ha ja, Tubformade ja, tubformade grejer. Förpackningar ja, men, kan man ju bli helt kläst ja, på. Man man så när man, när man, när man har handlat mm. så skulle man liksom riva ur tandkrämen ur, ur, ur den här förpackningen mm. och lämna den hos mm. Willys eller mm. var mm. man nu handlar sin mat. Eller sin tandkräm i det här fallet. Mm. För mm. visst är det mycket så? Det är mycket så här onödiga förpackningar. Jo men det är det ju. Det är väldigt mycket onödiga förpackningar. Men sen är ju själva tankrenstuben också en förpackning ja, och den ska ju det. sorteras ut. Ja jo, det är klart. För den har ju ett producentansvar. Men det går ju liksom inte att köpa det på lös svikt. Nej. <laughs> men det är väldigt positivt att fler ja. börjar sluta med att förpacka förpackningar. Ja, mm. ja men visst är, visst är det märkligt? Mm. Alltså var, men vem ja. kontrollerar förpackningsindustrin? Det, för det är också liksom lagreglerat. Om man, om man hittar en produkt som är ah, men här får jag skala av fyra, fem gånger innan jag kommer till själva produkten. Vem, vem kontakter man det här företaget själv då och då får man inget svar på deras infomail. Vad, vad gör man liksom? Ja, det, det är klart, det kan man göra. Men jag, först och främst måste vi nog säga det här att i varje förpackning och varje produkt så har vi redan betalat för att den ska återvinnas så att den ska användas ah, alltså, igen. Dessutom. Ja, just det. Mm. Mm. Så att vi konsumenter har redan ja, betalat för att... Så de lägger ju på det på priset, kan vi säga. Ja, Precis. just det. Ja, just det. Mm. Men, men någonting som är satans bra, förlåt franskan, men det är ju att de har börjat ta betalt för påsar överallt. Det ja. var roligt det jag ser folk gå. De har ju plötsligt skrivit på sig med roliga slogan. Ja. Alltså ja, det, det måste ha gjort skillnad tror jag. Vet jag. Ja, men det har ju minskat. Mm. Det har säkert ni inte förstått. Men gjort. det har man väl läst att påsarna. Men så, påsar är det påsar egentligen? Är det sån bov? För jag tänker, jag tar den här påsar så använder jag dem sedan i mina sopskäl. Ja, liksom, precis. Eller varför är det sånt problem med påsar? Hamlar våra påsar liksom i, i havet i Indiska oceanen? Eller vad, vad, vad, <laughs> nej, vad det är bara, nej, Det är Tyskland, Holland och Belgiens <laughs> påsar. Vad bra att du frågar. Jag har forskat men i jag det. Jag tittar på så många bilder. Jag har aldrig sett en ICA. Är kvantumtranos <laughs> Precis, så då kan så vi så fortsätta. Jag, ja, jag okay, håller ja, med ja, dig. På, är, är påsar på riktigt ett problem? Jo, men det är ju. Vi använder ju väldigt mycket påsar. Ja, och plast, plast överhuvudtaget är, alltså där, där kan vi liksom än så länge så bara ja, men ungefär 57% ja. procent kan vi återvinna. Det ja. är därför vi ska, ja, också, så vi ska ju sortera all plast för att det är ändå där i plaståtervinningen äh, mm. som de tar ut det de kan återvinna mm -hmm. och det som sen bränns Liksom. Men hör ni den största den värsta mm. plastpåsen är väl ändå den gröna. Ja. Ja, alltså, kan du berätta lite hur du tänkte till den gröna då <laughs> jag, inte jag den blir, den blir min fru så här. <här> Men alltså jag, jag tänkte så här, den är ju perfekt att bära dricka i, tänkte ja, jag. Typ så, som som vuxen dricka. <här> ja. ja men då är ju handtagen var ju perforerade. Så när jag bar iväg det där med ganska mycket dricka i då, då släppte du ju. Så det följde ju backen och gick sönder. Ja, helt väl. Ja, vem ska jag stämma? Ja, vem ska jag Vad skulle du göra med den gröna påsen? Men Decibella, vad gör man med den gröna påsen om man bor i Tranås kommun? Ja, den gröna påsen är ju till för matavfall. Då, ja. så det är inte för att bära drickor. Attas. det. Optisk so sortering då? Så att, Vad är det? Mm. Optisk sortering var det? Ja, men det är att man blandar. Vi har ju optisk sortering för mat och mm. brännbart avfall. Och mm. då blandar man det i samma kärl. Och sen mm. ja, åker ju det. det till Vetlanda och, sort, och de gröna påsarna och sorteras, sorteras ut. ut. Ja, med hjälp ja. av en kamera. Och sen, ja, sen åker ju de här gröna påsarna vidare då, och det ja. eh, rötas och blir till bio, biogas och biogödselt. Ja. Det gör man. Det är inte så, så... Mm, så komplext. Ja. Men om jag slänger aluminiumfolie liksom, i, i den gröna påsen, känner du någon av det då? Eller? Ja, det är ju ingen bra. Jag vet inte ännu, du är aluminium. <laughs> Nej men, nej men alltså det, jag tycker, ja, men det är ju jättefascinerande mm. det här. Det är ju en hel, hel vetenskap bara ja, liksom, hanteringen mm. av sopor. Men jag, alltså. jag vet ju när vi hade infört Tranus, det infördes gröna påsen i Tranås var det var ju verkligen ett mega mega mega projekt och så mm. men då gjorde de någon, någon utvärdering av det här, sen, det här okay. företaget i Vetlanda och då, vet jag att, för jag, då skrev jag i den här kommuntidningen att Tranås bona fick sånt excellent betyg. För då hade de ju punkttestat de här gröna påsen verkligen öppnat och kollat och vi var så ja, duktiga vi, på det. Ingen liksom aluminium. Ingen och sånt. <laughs> så, så går det att röta. Ja. <laughs> är vi fortfarande lika bra? Jo men det är vi. Det är en väldigt liten del Alltså, som är fel felsorterat ja. i den gröna påsen. Det är ju värre med den brännbara påsen. Det är, det är ungefär 60-65% i den idag som skulle kunna sorteras ut. Aha, okay. Det här brinner fel. bra, tänker man. Och så. Ja, man har ju den ah, sen ja. måste ju är väl också lite mm. att ja, men Man ska knyta ihop alla brännbara påsar alla mat i mm. gröna påsar ja. och så ska det ligga i. Men det hamnar en massa lösa grejer i kärlet och då, då kan oh. vi inte Nej. använda det här överhuvudtaget. Okay. Allt, allt ska, man ska påsas. Liksom ja, och man har en arg lapp om man slänger lösa saker i. <skratt> var det, det var det förklart? No, ja, och grejnet. Jag fattar inte att, du att du inte sköter det inte sköts. Nej men det ibland är värdelöst orättvist så finns det saker känd med att det här kan jag. Jag är en ansvarsfull människa. Nu fick en arglapp om att det var lösa saker i mitt sopkäll, tänkte Av alla <laughs> saker som jag slärde med, här slärde vi inte. Alltså, men då var det ett par jag man, kunde, Om man borde vilja tror inte jag man kunde få lappar. Det är ju sådana som man får om man bor i lägenhet och tvättar ja, Nej, no, men Det alltså. var en arglapp, släng inte lösa saker. Och jag, Nej, ja, Det var ju det var så jag vill ringa. Ja. Bara, det gör men, jag inte. Och, skäm, skämdes du lite eller också? Ja, då? men lite kanske. Lite så. Ja. Ja, men, alltså, det, det, alltså, vi kan ju skämta lite, men det är ganska allvarliga saker vi pratar om, för det är ju lite... Tittar vi här i Tranån så finns det ju ja, gammal deponi. Mm. Eh, och jag vet inte vad man har, har man fattat något beslut om den att man ska sanera den eller, eller. Ja, men den håller på att Ja alltså, man håller på att ja. ja, ja. ah, Så att man syns inte finns inte. <laughs> <laughs> det är så man tänker eller hur? Ja, men, ja, men skiten ligger ju kvar så att säga. Ja, ja. Ja. Ja, ja, och jag vet jag vet kommer ni ihåg när, när man hade jätteplaner för eh, på campingen i Zomen, man skulle bebygga ja, där ja. och man hittar en massa dynga ja, i marken ja, faktiskt ja, som ingen... nästan var så där så att det var tveksamt att man kunde ha camping där ja, överhuvudtaget. Ja, precis. Så. Mm. Det var från kan vara sågverk eller någonting. Man ja, hade man precis. Förstås, det, man man, ja, man flottade ju ah! upp dit. Ja, så att det är klart att, att det är lite tjaskigt att lämna sånt här <laughs> till kommande generationer. Vilket... Ja, det var så fint sagt. jag. <laughs> ja, jag, vet, jag vet. Vi tar lite musik på det. Ja, det Sen ska vi ta reda på nästa steg i det här projektet och och så kanske när man tänker sitter hemma så tänker man så här, fan jag skulle nog vilja vara med på det här också. Så det ska vi prata lite ah. mer om så här, hur man nu kan tänka så. Mm-hmm. <laughs> Det är ju ett ämne som engagerar. Ja, det är det verkligen. Du, jag vet att idag, 15 februari- mm. 15 februari alltså det, är ett, det är ett väldigt viktigt datum. Mm -hmm. 15 februari februari 1560... 1564 mm. så fyllde så föddes Galileo Galilei. Jaha. Och det, om inte han hade varit född då hade ju jorden fortfarande varit platt. Ja. ja så det, så vi får vi, får, vi, får, vi får tacka honom för det. Ja, ja, grattis på födelsedagen en, en, Galileo. En dag, ja. Ja, ja. Ja. Ja. ja, ska du berätta lite vad vi håller på med här egentligen? Ja men nu vi är, befinner oss ju kanske runt halvtid i fredags för alla jag har inte någon aning om vad klockan är en morg morgontidig talkshow där vi har två experter måste jag säga, decibel och ann från Tranås kommun och vi pratar sopor och ett socialt sophanteringsprojekt och vi kom fram till att det fanns fem steg på den här mm. trappan och vi har redogjort för steg tre där majoriteten av hushållen i Tranås befinner sig då man sorterar ut glas och förpackningar. Men om man vill upp till nivå fyra, då, då börjar det bli lite så här ja, på ja, riktigt. Här. Vad ska mm. man göra ja, då? Ja, steg fyra är ju återanvända. återanvända. Ja. Mm. Soporna? Så... <laughs> Avfallet. Okay. Mm. Så, egentligen kompost. att tugga om potatisskalen. Om man har kompost hemma. Ja, men Nej. då blir det ju återvinna Aha, skit. Då blir det, ju... det är steg tre alltså, du, åter... du har inte avancerat Nej. Nej. Nej. Eh, Återvinna betyder alltså, Då bryter man ju ner någonting och skapar Någonting Aa. nytt, återanvända Då behåller man samma funktion Alltså man förlänger livslängden mm. Och det kan man ju göra till exempel om man lämnar möbler på second hand mm. Det är fortfarande samma Aa. produkt bara. Aa, okay. ja. mm. Man förlänger livslängden. Men, det blir alltså, inget av. Möbler ska du ingröna på oss? <laughs> nej, men jag menar, aha, det, det är sånt också. Alltså. Det, är men vad, direkt... vad är hus, det kan inte vara en så stor andel nej. av hushållsavfall som går att återbruka. Alltså mat, nej. Man kan slänga mindre mat såklart. Men, men mm. vad, vad återbrukar man? Ja, men det är ju främst möbler och textil. Ja, ja. Ja. Och sen också kan man ju återbruka elektronik och verktyg genom att laga dem. Ja, just så där. att man förlänger livslängden. Mm, mm, mm. Mm, men sen om man att lämna in till second hand och, och sånt där. Aa, där då mm. återbrukar man. Aa, mm. Det slängs ju mycket sånt på brännbart idag. Ja. Alltså idag ja, mm. Exemplifiera. Ex ge ett exempel. Vad slängs på brännbart som, som skulle alltså kunna? En klass möbler och mycket mm. sånt som man skulle kunna göra i ordning och liksom mm. använda igen. Mm. Och, så. Mm. Ja, och då hamnar man ju på steg två då. Så Aha. åker man till tippen och lämnar ja, det, det. främbart ah, dålig... ja, ja, när man hade kunnat återanvända ja. det, då är vi nere då på steg. Då åker man ner krammen. igen. Det ja. är hårda bud i Mellerut. Något som vi har tappat, tappat med, ja, för som mm. har tappat lite det är ju det här med att laga grejer. Ja. Mm. Alltså dragkedjor och sånt, ja. för det är så billigt. Ja, då köper man nytt istället, ja. som blir slit och slängd. Ja. Ja. Tänk min mm. mormor, hon stoppade, hon stoppade till och med nylonstrumpor. Ja, du ser. Mm. Mm. Mm. Ja, du ser. Alltså. Nu hade hon en ganska grova aniljonstrumpor. Det var inte så snyggt. Nej, nej. Det med jag, min mormor kommer ihåg att hon stod och sköljde plastpåsar och att Det var sånt där skrattar jag ja. skrattade åt. Men nu står ja, jag faktiskt själv där och bara liksom <laughs> oh, oh, ja Vi har, vi, vi har honom att lära oss mycket. Nej, men om man har såna här sipppåsar de slänger man ju inte om man har haft det. Så sköljer mm. man ju ja återanvänder eller återbrukar. Ja, mm. Men på, på mm. återvinningsstationen i Mjölby som mm. jag faktiskt brukar besöka emellanåt för de har väldigt generösa öppettider det har vi inte i Bokshorn, jag vet inte varför. Okay. Här har man liksom där, där har man, i Mjölby har man fattat vem man är till för. Mm. Det, det tycker det är... jag är lite kul. Sådär. Man bestämmer inte man har inte öppettider när folk vill jobba utan man har öppettider när folk kan komma till återvinningen. Mm. Mm. Mm. Ja, och där, där har de och i en, i, det finns en Ort i Mjölby som heter Stänge. Mm. Och skänningen, där finns det ett kooperativ som driver nånting som heter återvinningen tror jag det heter eller något, ja. Mm. Och de har, de har personal och en container stående på återvinningsstationen. Mm. Där ja. man tittar brännbart, icke brännbart, och alltihopa. Och då kan man välja liksom istället för att slänga den här såna här trappsteg vad heter sådana där cross trainers jag vet inte hur man såna vi har slängt <laughs> under åren. <laughs> jag tänkte fixa kinetikgrön på säkert i alla fall. Nej men det är ju jättelett att kasta den på metallskrot. Ja, den hamnar ja, ju där liksom ja. då. Men så alltså, jag alltså, tänkte köpa till någon sån här tran eller ett så här stort Nej men det kan, det, kan ja. man där, det är lite stål syn på stålbar ja, liksom eller järnskrot. Men då kan man ju då kan man ge den till dem istället. Eh, för det nämnde så förbju det är nämligen förbjudet att själv rota i bröten och ta med grejer här. Är det? Ja, men sann. tror jag säkert att det är i tron också. Aha. det ska man ju inte göra. Nej, nej, nej. farligt. Men låter äh, det som är förbjudet är. Ja. Farligt vet jag inte. Ja, men men förbjudet är, det tänker, nej, men det är inte. Har du aldrig varit på något i en Jo, Det är väl jättestora container. Inte mjöl, där är nej, inte mjödbredda. Det är ju så här Och så kör de hjullasta. Det är skit Jag kan stå i timmar och titta där. Olika lösningar. Ja. Då kan man åka till återvinningen mm. Och så kan man lämna det till, till liksom Second hand butiken där Jag tycker det är smart, det är de har sökt upp kunden där Istället ja. för att man ska liksom, när ha boys Lopparna ja, öppet ja, men det, och men det ploppar ju upp mer sånt där tycker jag ändå. Folk, alltså för det, Ett tag var det faktiskt ett problem Man vill lämna in saker till någon second hand Så står det såhär, stopp vi vill inte ha mer av det och det. De svämmar ju över liksom, För att de får in mer än vad folk faktiskt kommer Och, och, och köper Eller är, ja. är det så? Therese mm. Manchester soffa <laughs> ja, väl använt. Ja. ja, men visst. Mm. Ja, men det var fyran. Har vi för nummer fyra? Ska vi gå upp nummer fem? Ja. Eller förhastar vi oss? <laughs> Nej, men det kan vi göra. Ja. Nu, nu, ja. nu är vi alltså på högsta. Nu, nu är det liksom så här guldstjärna om man befinner sig ja, här uppe. Ja, det är där vi gör störst miljön 19, ja, Och nummer fem. har Okej. någon av deltagarna i projektet kommit dit än? Är de så långt i, sina, i sin utveckling? Jo, men det har de. Vad ja. Ja. Ah, Shit, vad häftigt. Ja, men vad, vad ska man göra då? Eh, nummer ja, där fem vill vi alla vara. Är... Det handlar ju om att förebygga/minimera. Mm. Och det är ju när man Köp inte gör inte in är det till något avfall. Det är det. Ja, ja precis. Ja. Ja, men det är att lott. minska avfallet. Ja. Alltså ja. att från början se till att det inte uppstår. Nej, precis. Mm. Men, till... men har de inga sopor? Jo. Jo, men, men nu pratar vi om avfallslag. Alltså, till exempel. Ja. Man har ju oftast. 18 stycken avfallslag i hushållet. Till exempel. Okay. Kan du bara säga de fem <laughs> viktigaste? <laughs> <livet>? <laughs> ja, nej, men jag vill inte ta det i som gästerna. Rasmus. <laughs> <laughs> okay, så glas, förpackningar, ah, okay. ja, möbler, matavfall, brännbart. Och det, alltså, det är en hel del. 18. Åh, mm. oh, herregud. <laughs> ah. ja, och någon av de här kanske man har på förebyggande. Genom, ja. Har man till exempel att man inte köper hem tidningar utan man får dem digitalt, ja, då är man ju där. Då har Ingen man ju reklam det. på postlådan. Ja, ja. precis. Ja, ja, ja, mm. Det finns ja. små, små <laughs> ja. åtgärder ja, ja, ja, som ja. kan mm. göra att man hamnar där. Okay. Sen är det ju det här kanske med våran shopping också. Jag fick ett råd och jag tänker, jag har faktiskt följt det lite grann. Ja. Det ja, men går man in i en affär och så kan man ju bli så här: jag är sugen på att ja. någonting. Ja. Kanske en ny tröja eller någonting. Ja. Ja, men gå ut ur affären och ta några djupa andetag och andas lite och så tänker jag behöver jag verkligen den ja, här saken? Ja. Eh, men det gud, då ska bra. man aldrig handla någonting. Man är ju sicken ja. på att köpa en mobil ja. ja. eller, ja. En ja. Men eller men Alla ja. har väl sin Achilleshälj eller det där. Alltså jag, ja. sen går till klär, jag älskar ju handla kläder är ju så. Och så tänker man så här att ja ah, nej men det ska jag inte göra. Men, han, men jag köper en ekologisk bomull. Mm. <laughs> jag, är det mer okej? Okay? Fast det är ju inte. Du ska inte, köpa, du ska inte köpa den här toppen alls egentligen. Kanske egentligen man också handlar något som man verkligen vill ha. Ja. Och att man ja. Ja, handlar ja, med kvalitet så det kanske håller ja, längre. Mm. Det ska så inte vara tänker. slit och släng. Nej. Nej. Men man ska Men det, tänka till innan man konsumerar ja. den där, där får mm. Och det, det är faktiskt en grej som jag har som jag reflekterat över. Och det, jag, menar, jag, jag, har ju, jag har ju två tjejer. Och de, de, de näthandlar ju ja just det. Och jag kommer ihåg så här när jag var grabb Då kunde man handla på Ellos Eller Claes Olsson Det var, liksom, <laughs> ja. det, var det som var postår ja, där ja, Ahobex ja. också ja, ja. Mm. Men men och, och, och så tänker jag så man kläder kan har jag aldrig tänkt så här, kan inte köpa på postorder liksom, för jag, jag, det, man vet aldrig om det passar Nej. men nu det, mm. nu är det helt det är, helt, det är sjukt ja, det som är det är nu sjukt. för nu gör de så här, nu gör de så här alltså, inte, mina, inte mina barn men andra Nej, andra barn, unga gör så här, något, ja. då, om de hittar en blus som mm. de vill ha mm. Blus är typ skjorta fast för tjejer. Mm. Jag, bara jag för Eva tydliga. verkligen känner att hon går i blusar. <här> ah, ah, ah, ah. alltså, ah. ah, någon schysst tröja. Ah, ah. mm. Nu får jag pisk för detta också. Ah. <här> ah. Då, då beställer de fem stycken. Mm. Alltså fem, olika, eller fem tre olika storlekar mm. kanske. Mm. Och, så och provar. En, och, och, och, provar. Ah. och i bästa fall så passar ju någon. Mm. Sådär, men, det, men det är garanterat att två går tillbaka på retur. Mm. Mm. Och den returen är ju fraktfri. Mm. Alltså, Så är det ju självklart, annars skulle mm. inte handla där. Mm. Eh, och det är någon jävla plastpåse man stoppar ner skiten i också. Oh. Eller åtminstone tröjorna i. Mm. Mm. Eh, det är ingen grön plastpåse där. Grön och, där. Och, där. Och, och, sen, och sen visar det sig liksom att när det kommer tillbaka till producenten då är det många gånger så att de känner att det kostar mera att förpacka om det Okay. Det får heller inte lukta parfym eller alltså en del är ju att fräcka de kanske har den hel, liksom ja. och sen skickar tillbaka Det där. Så, så ja, ja, precis. Jag hörde det var någon som berättade då, att, ja. att då har hittat bilnycklar i en jackficka liksom, det ja, ja, ja. ja, och då gör ju de, då är det inte så att den hamnar på second hand så utan då eldas de upp. Eller klippa sönder eller något ja, sånt där. Granskigt. För så att det inte ska liksom. Spotterna i den här ah. kedjan fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Så, så, även om vi, liksom är, vi utvecklas på många sätt och mm. blir mer och mer medvetna. Mm. Men, men samtidigt så känns det som att vi har tagit 38 ah. steg tillbaka. Och där på... är ungdomarna en stor för annars så lyfter vi gärna fram ungdomarna som ett sånt positivt ja. exempel. Men, men där måste ju... det där är ju deras mm. akilleshäl. Men vill ni säga något om nätan ni sitter? Jag Vad vill ni ta chansen. Ja. ja. Jag tror paller på Tranåshandel gärna sviller. Vi säger något om ja, näthandeln. Ja, ja. Palle, men det, är, nu. det är klart att det är ett jätteproblem. Alltså, ja. och både, alltså alla koldioxidutsläpp som blir med de här transporterna. Ja. Så mm. att, man hoppas att de börjar tänka till också, både, både konsumenterna och mm. hela transportindustrin. Mm. Um, det går det långsamt. Saker ja, händer ju, men även, det går långsamt. Jag, mm. långsamt. jag har ju själv handlat om en del grejer som jag har varit tvungen på nätet. Och ja. eh, vilka förpackningar. De förpackar dem jättestort. Ja. Det är så mycket ja. luft i de ja, stora där. kartonger. Det? Inte tillvara. Nej, men alltså, äh. det finns ju väldigt mycket att göra. På och och, och jag Göran som bor på bystan, mm. alltså För mig är det ju faktiskt så att det är faktiskt det, det är billigare. Mm. Alltså idag är det billigare. Mm. Mm. Om jag ska köpa en sån här, jag har sån här boss under armarna, en sån här mm. d -stick, va? mm. Mm. Mm. och vad? Och då, då googlar jag på det, och så hittar jag någon. Det är alltid någon jävel som har fraktfritt för tillfället, liksom, mm. eller någon kampanjkod mm. eller något sånt där. Va? Så den är, den är, om jag skulle köpa köpte den i en butik här i Trano så skulle den kosta hundra spänn mer. Mm. Det, det, det är ungefär ja, den, den, mm. den pengen Och så om jag beställer den Oftast om jag beställer den innan klockan tre mm. Då får jag den med tidningsbudet Och min Aha. tidning kommer Halv sex på morgon mm. Mm. Så, så, så att, alltså det, det är inte ens där man kan tänka ah men jag hade verkligen behövt lukta gott i många ja. bitti ja men det går alldeles utmärkt att de ska upp och ja, dra väg med fyra Det jättep-, jätte, ja. för, för, för, för och det tycker jag i för sig är rätt fiffigt mm. Mm. Att, att de har gjort så att, att tidningsbuden kan kombinera äh, och, och och, ja, men de ändå mm. bubblar runt då. Mm. Det är smart. men men, men för, för, för, för oss som bor på landet så är ju näthandeln jättebra för att mm. det, det skulle bli jättedyrt för oss att sitta och åka fram och tillbaka och sådär och det är klart att på nätet finns det hur mycket som helst att välja mellan men Mm. Jag, tänkte, jag vet inte varför vi pratar om det här nu Men vi hamnar där Det är ju så Vi pratar ändå på något sätt ja, Hållbarhet men, men, men de skulle ju vara tre tjejer här idag Ja, var det, det är den tredje? Och vem är det? Ja, ja det är Emma Ross då, Som är miljöingenjör nere på projektavdelningen mm. Och hon driver ju nu ett projekt då Med en ny avfallsplan för kommunen mm. Och det hänger ihop med det här projektet på något sätt ja, ja. Och, och Emma på vilket är tyvärr sätt då. sjuk idag hon Ja, hon är sjuk Man på denna, dig, ja, ja. denna influensa Emma uppe snart Ja, ja. Håni, jag tänkte vi, vi ska bara runda lite. Eh, vi har, har... redan gått Nej nej nej men vi ska spela lite musik också. Ah. Jag skulle så jättegärna vilja spela den här eh... Why don't you get a job? Den blev jag så Okej, vad vill du okay. säga? Nej men det är det. Jag är till Arbetsförmedlingen. jag, jag har My pass friend's got a girlfriend, he hates that bitch. He does. That's something everyone can enjoy. Alltså jag tänker på det här, om man, nu, om, man, om man nu liksom, om man nu skulle vilja det här, så om man sitter nu i Tranås och så, så lyssnar man på det här och så tänker man, ja men det här, jag skulle vilja vara med i det här projektet. Kan, får man det för första? Man kan inte hoppa in just nu. <laughs> okay. Blir det en omgång nummer två? Uh, det... Det får, det, ja, det får vi se. Ah. det blir för nya projektidéer. Just det här nu är ett pilotprojekt ah, som ska okay. gå i avfallsplanen mm. att vi kan mm. använda erfarenheter och se liksom hur underlättar vi helt enkelt för personer. Ja, ja. Mm. Att vi får lite feedback tillbaka på de här utmaningarna ja, det, ja. mm. Mm. och då kan man ju skapa någon slags idébank för hur, ja, hur kan vi använda det här i avfallsplanen när vi sätter ambitionsnivån mm. för hela kommunen. Mm. Mm. Mm. Men kan vi har vi några tips då? Hur ska man alltså... Ja, mamma, men nu blir ja. lite engagerad här ja. och känner att ja, jag har förbättringspotential, jag får inte vara med i projektet, men jag kanske vill klättra lite på min egen personliga stege. Mm. Min personliga avfallsstege. Ja. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Ja, jag <laughs> Eller vad ska jag inte ja. göra? Fram med pekbinnen. Ja. Det första är väl att börja och sortera. Börja sortera, alltså, ja. För att om man säger så här, det många inte vet om det är att vi betalar ju väldigt, väldigt mycket för det här. Mm, mm. Vi har ju betalat på alla förpackningar som vi köper, mat och sånt. Mm, mm. Då är, finns det en kostnad där. Men mm. om vi istället slänger det i brännbart... Då får vi betala på vår avtalstaxa igen. igen. Ja. Så även om du egentligen inte är en miljöhjälte utan kanske är lite mer av Janna Holmbo med säger I don't give a shit. Så kanske man är lite så här, snål och, ja. och lite ekonomisk. Ja, så ja, då, kan man, då kan man tänka liksom att... Ja, här, man är lite små, en småländsk ja. boxholmare så kan man tänka på den ekonomiska förlusten ja, genom att, att elda upp. Som ja, men jag, jag, men jag, då är jag lite korkad. Alltså. Mm. Du menar att om vi skulle vara duktigare på att källsortera då skulle den kommunala sophämtningsavgiften sjunka. Ja, alltså avfallstaxan står ju för själva behandlingskostnaderna för brännbart avfall. Ja. Och, och ju mer förpackningar vi slänger i brännbart ju, ju mer ökar den, den mängden. mängden ja. Och det, ja, det förstod jag. Alla men alla min för. fråga var, kan, <laughs> var vi, kan vi få... <laughs> <laughs> kan vi få en sänkt avgift? Titta, scenet, han triggas nu. Mm. Ja. Ja, ja. Planeten och så här, ja. nej nej nej. Men, men, men kan ja. jag få en lägre? Fall Oj. of the money, fall <laughs> the money. Så. Nu kan vi ju inte lova det. Det kanske inte ökar det. Taxan kanske inte ja. behöver ja. höjas. Kan du nöja dig med det? Ja, eller så kanske vi ska ha selektiv taxa. Ja, det finns Alltså, det alltså, är men nej, men, alltså, men, mm. nej, men egentligen är jag så här att menar, det, det finns sådana här klassiska, det står en liten flicka och kastar, det kommer en massa sköldpaddor som strandar och så står en flicka och kastar tillbaka med sköldpaddan och så kommer de förbi sig det, det, det, det gör liksom ingen, det gör ingen skillnad liksom. Jo, för den här sköldpaddan gör det, för den här sköldpaddan gör, mm. gör det, för den här sköldpaddan gör det. Mm. Och, och, och och och just nu så när man när man har såna här kollektiva avgifter så är det ju faktiskt så att du som är lika kass som jag mm. Eller, eller, mm. Mm. du får betala lika mycket eller lika lite mm. som den som är jätteduktig mm. Mm. eller hur? Ja, så är det, det ju. Ja, kan... det låter ju spännande men låter som något svårt att implementera och följa ja. upp och... Ja, ja, det var ju ja. bara jag tänkte bara liksom att det är... förstålar för är morot för många ja, så, men är det. så är, det är ju. Absolut. Ja, så är det Men finns det några så här big no-no som ni vet att folk slarvar med när det gäller sortering? Jag tänker på så här hårspray, nagellack, mm. alltså det är ju sådana där luriga, vad jag tänker att den här brin brinner? Shia. Shia. No. De, de är ju inte alls. De De är De Typ. Ja, farligt avfall är det är ju jätteviktigt Att ja. det hamnar ska... rätt Det klassas inte som hushåll som Nej. Nej. Nej, naglack, Till. hårspray om, Hårspray om den är halvfylld ja. Är den tom så går den inte på förpackningar Ja, det gör Aha. det ja. Men eh, den naglack det en och en halv ja. deodorant är ju farligt avfall ja. Och det ska ju lämnas in som och farligt din, avfall din boss deodorant ja, Fast den är jävla är med jag gnod, De sista tre veckorna har jag liksom bara plast <laughs> <Ja>. <laughs> Den är så dyr så <laughs> är man lite osäker på det här så finns det ju sorteringsguiden. Ah. Okej, okay, vad är det? Eh, det är ju en guide. Eh, det är sortering.nu slash tranas. Ja. Där man Aha. kan gå in och kolla. Om man är osäker på var, vart ska det här hamna, ja. då söker man på den produkten. Då, okay. och då kommer det upp eh, var det klassas som och vart det går på att oss. lämna. det är teordant det Du har två produkter nu, då du ska <laughs> ja, ja. följa upp. Ja. Ja, men Aha, det, är så det, det är någon nationell sajt och sen har. Tranos, Nej, det liksom, är tranos sorteringsguide. Så ja. vi har ju Aha. en egen. Eh, typ app då, som man kan fisk, ladda ner fisk. på mobilen också. Märker ni att engagemanget, alltså nu var vi, vi har ju blivit väldigt engagerade här, till och med, ja. att med min ja, kofta det, jag så Ja, det hettade till liksom. Ja, men märker ni att att, att, att, att, nu jag om. att, att, att intresset har ökat, får ni mer frågor, för förr var det att man pratade sopor bara okej, okay, mm. okej okay. men mm. liksom nu, ha sopor, är det så? Ja men det tycker jag faktiskt Och jag tror att det är, det är någonting som man kan göra Alltså man kan, man kan cykla lite mer Man kan ställa bilen och dagar ha? i veckan Man kan, man kan sopsortera man kan, Alltså man vill Det finns ja. en god vilja att göra det vi kan ha? Många har nog fått upp ögonen mm. Och börjat mm. förstå att vi måste göra något för mm. klimatet ja. Ja. Jag läste idag på Tranås tidnings I appen Att vi har det varmare än på Hawaii Just nu Är det så? Ja vad Ska du ta cykeln hem till Boxham ja, ja, det gör ja. ja. ja. ja. nej. nej, men det är, det är jättebra. Det är inte bra. Ja, jag vet att du inte tycker om vintern, men det känns faktiskt Jag, av, jag avskyr vintern ja. faktiskt. Jag, måste säga, jag, jag, jag, jag, jag, jag tycker inte om vintern. Nej, men jag tycker, jag, tycker, jag tycker i och för sig om miljön. Mm. Mm. Det så det, det, men, inte vintermiljön då. Inte, inte vintermiljön nej. tycker jag inte om. Det gör jag faktiskt inte. Men det, är klart. Ni, det är bara närmare sig slutet nu. Har vi fått med allt viktigt nu? Vilken jävla dum fråga. Ja. Ah, ja, mm. Jag kan säga det bara att, tänk på det här att allt alltså sopor är inte sopor som vi bara bränner utan nej. det är resurser. Mm. En mjölkförpackning, den går, det är liksom jättevärdefulla fibrer. Mm. De kommer direkt ifrån skogen. Mm. De kan eh, bli en ny mjölkförpackning åtta gånger. Efter mm. det kan de mm. 57 gånger bli en äggkartong. Oj, ja. A, a. ja det. Så det. är jätteviktigt att vi inte bara bara resurser jag är ju lite halvkorkad så här. För det grejen så här att stoppar du det i påsen, då eldas det upp. Mm. Källsorterare, då återvinns det. Ja, ja, precis. Eller hur? Ja, då så. tar vi ja, vara på de här wow, så. hela grejen. <laughs> nu man har ska väl ni njure? se hemma ja, i Linnefors det kommer ja. det kommer ni få bygga om köket fälla Ja, mm. ja, Vi har en massa käll men det är mest att vi har grejer. Ja, men sen, finns det, sen finns det det här med batterier har vi inte pratat om. Äh. Vad gör man med dem då? då? Ja, men de samlar man ju också in. Och det men är återvinster. Man också, Alltså man bryter ju ner eller? Jo, men alltså återvinns det? Ja, eller bara liksom, jag ja får inte... vissa delar i det. Men man måste ju Fan, bryta ut och delar? ta bort det farliga. Många och sen, och, och sen och, ta vara på metallerna. Mm. Så det är ju en hel process i sig. För ja. men batterier är, är, det är ju i jätteviktigt. Allt. Ah, Nästan, ja. känns det jo, som. men det heter ju batteriholk. batteriholk har jag lärt mig att det heter vid de där ja. gröna tunnorna ja, Något som är stort med är ju mobiltelefoner ah. det är ju jätteviktigt att få ah, de här fina dyra metallerna, mm. det kostar ju hur mycket som helst att ah. producera nya oh, metaller ah, så okay. kan vi mm. använda dem igen så är det, ju det hörde jag på ja. tal om den här gruvan eller ja. det blir ju ingen gruva men Nej. ni vet där borta i mm. stora mm. alltså, gränna hållet så, här. Mm. så då, då, det hörde jag på här en dag. det var någon professor som sa att i slaghögarna, eller liksom i, i de högarna som finns mm. av vanlig gruvbrut, brytning, brytning, mm. <laughs> gruvbrutning Så där skulle man kunna återvinna de här. För de är ju jätteheta de här. Jord, Jordartsmetalerna. bilbatterier ja, och sånt där. Ja, det är ju magnetism ja. och allt sånt där. Mm. Så, att, men, så att, jag förstår inte att man inte gör det. Oh, det ah, finns förbättringspotential ah, lite över. Även där så det. Mm. Ja, men det uh, är och mm. Decibel. Stort tack för att ni kom till oss på fredagsfrågan. Ja, Gud var roligt. Tack så vi har lärt oss ja, mycket och engagerade vi blev. Ja, nu, Gud var kul. Ja, det är ja, nu jättebra. fattar jag varför handtagen är perforerade perforerad ja, också ska på de här ha gröna, den gröna påsen. påsen. Ja. Köp en tygpåse. Jättespännande. Och ibland har jag sett när jag har varit ute och sprungit så har folk knytit den där påsen runt handtaget. och Jag tänkte tänkt så, här, jävla pucko vet de inte vad de ska. Men det betyder att man vill ha en ny rulle. Ja, jag förstår ja. du också. Ja, jag lär mig saker hela tiden. Du, du Johanna, ja. eh, avslutningsvis. Mm -hmm. Vad har du för relation till Ulf Lundell? Ja, ja eh, ingen personlig eh, har jag inte. Jag, en jag, har en relation. Ja. jag har två storebröder som har spelat Ulf Lundell till ledare under min uppväxt. Har lyssnat på något rätt mycket, men tycker nog att han är... Nej, nej, nej vi stannar där. Ja, ja bra. Mm. För då, nästa fredag, då ska vi nämligen ha en Ulf Lundell special. Ja, ja visst. Ja. Och, och, och, och, och åtminstone Janne går kommer, just, hit? Just, kommer, just, hit? kommer hit. hit som är en riktig lundell ja, Så ska vi så prata spännande. Lundell och vi ska se om vi kan få till någon mer också. Så mm. då ska du få allt om lundell. Men, mm. men uh, vi säger väl hej då så länge? Då. Ja, vi hörs nästa vecka. Ja, sköt om er. Ha en bra helg. Hej då. Här kommer du upp för lundell. <laughs> Ni är inne med nyheter. HITS FN 97,81.